je naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Dobro jutro svima. Na novogodišnje jutro mislim da još možemo reći dobro jutro, dobar dan svima. Na početku ću, kao i svi, željeti vam sretnu, radosnu, uspješnu novu godinu. Eh sad, ja ne bih bila profesorica Hrvatskoga jezika i da se predstavim, ja sam Marina Čubrić. Možda me najviše poznaju naši maturanti i srednjoškolci, pa evo, prilika je da je nešto i drugo kažem, osim školskog eseja na državnoj maturi. Pa sad ću vam možda krenuti s tim kako se zapravo piše Nova godina. Ne mogu odoljeti tome. Naime, javne i osobne čestitke su svuda oko nas i vrlo često se vidi pogrešno napisano. Ako čestitamo novu godinu, u ovom slučaju 2026, onda treba pisati sve malim slovom. I nova i godina. A novu, nova pišemo velikim početnim N, kad je u pitanju današnji blagdan, crkveni blagdan, koji zovemo i nova godina. Dakle, kad pišemo nova velikim godina malim, to je isto jako u redu, čestitate nekome baš današnji dan koji je simbolični početak cijele te nove godine, ali teško da baš itko uh, to misli. Pisati i nova i godina velikim NG. zapravo je potpuna pogreška, ali moram reći, nemojte se bojati jezika, nemojte se bojati pogriješiti jer mislim da želja ostaje jednako topla i iskrena, pa u ovom kontekstu najvažnije je zapravo čestitati, biti iskren i poželjeti svima sve najbolje. Tako da, što god da napišete, bit će dobro i svi... Oni koji prime vašu čestitku bit će sretni, a ako izgovarate onda ste tek potpuno mirni jer se u izgovoru ništa od toga ne čuje. Međutim, ja svima vama želim sretnu novu godinu, sve malim slovom, jer vam želim sretnih 365 dana, a posebno našim maturantima koji još vjerojatno spavaju pa moram reći neka spavaju jer će doći vremena kad neće baš tako moći odužiti pa nek sad uživaju dok mogu još dok su kod svojih roditelja zato danas ja neću ništa o maturi o eseju, o pitanjima zadacima, polaznim tekstovima e, govorit ću vam o malim smješnim i lijepim anegdotama iz školske učionice sa sata hrvatskoga jezika pa evo jedne situacije koje toliko nevjerojatna i svi volimo pamtiti te nekakve anegdote, a ova mi je baš dobro došla za ovu današnju emisiju. E, točno je nekako prije godinu dana stati hrvatskog jezika i radimo pjesmu Sergeja Jesenjina Pismo majci. E, na toj pjesmi učimo stih, strofu, temu, tematiku, motive, dakle nije važan toliko Jesenjin koliko je zgodna jedna pjesma da na napravimo teoriju za liriku. I tako ja pitam što je tema ove pjesme. I vrte učenici, majku, ljubav sinovsku, pr požr privrženost, požrtvovnost, odanost. Ja njih puštam da se svi izraze, da malo ipak obogatimo naš riječnik. I kaže jedna učenica, mrskost. Hm. Sad bih bi zastala, ali navodno ne smijem stati duže od 10 sekundi, ali onako smo svi zastali. I ja vidim djete pametno, ozbiljno, ne zavrkava se. I pitam ja nju, pa zašto ti tako misliš? Kaže ona, pa mrskost sina prema majci. Uf. Sad već vidim da je nešto drugo u pitanju. A pitam ja nju, što za tebe znači mrskost? Kaže, dijete, pa kad ti je lijepo nešto? I sad moja zbunjenost zapravo raste. Pitam ja nju, zašto ti tako misliš? Ta riječ znači potpuno suprotno. Odkud tebi tako značenje te riječi? I kaže učenica moja draga, kaže, pa kad me nazove moja baka, ona me uvijek pita je li ti mrsko što te zovem? Ja sam u šoku i dalje, ishvatila sam u čemu se radi, ja nju pitam i što ti kažeš baki kad te baka pita je li ti mrsko što te zovem? A ona kaže, pa je, kažem joj, je bako, mrsko mi je I sad nasmijem se i kažem, čuj zlato Drugi put reci baki, nije mi mrsko, drago mi je što me zoveš Tako evo, dragi roditelji, bake, djedovi, tete i strine Ako vam djeca, unuci, nećaci nešto čudno odgovore na vaše možda potpuno lagano pitanje Nemojte se odmah zabrinuti, tko zna što oni pod time misle. Dakle, i sve bake posebice, jer ono, je li ti mrsko zapravo? Jedan je stari, lijepi, pristojni običaj kad se nekoga nazove. Uzglavnom, oni ne znaju značenje čak i običnih riječi. Ali evo, za primjer, nedavno, mislim da nema ni tri tjedna. Znate li vi što je razonoda? Ako znate, to je dobro. Ili puno čitate ili imate nešto više godina. U svakom slučaju dobro je i jedno i drugo. Ali učenici vam ne znaju što je razono, da. Naime, pisali smo prvu školsku zadaču i dala sam im temu i sjajnog eseja Dubravka, Jorajić, Tolić o turizmu. I jasno da se spominje riječ razvon. Da usput mi malo vježbamo sažetak, radi se o drugim razredima. Čitaju oni zadatak, radim ovaj zadatak već sigurno više od deset godina, vrlo je lagan, učenicima je zapravo zanimljivo pisati o turizmu i oni uvijek nešto pitaju. Kada evo pitanja, što je razvonoda? Ja se opet malo začudim, objasnim što je razvonoda i pitam, zapravo svi me slušaju, pitam, tko zna što je razvonoda? Javi se samo jedan učenik. Kad sam ušao u drugi razred, uh, Odmah sam pitala, znate li što je razumno? da ponovno se javio samo jedan učenik. Dakle, to je riječ koju one jednostavno nerabe. Njima je možda sve zabava, ne znam, možda i parti i tako dalje. Ali e, moram reći da svaka generacija me na neki način iznenadi riječima koje oni ne znaju. Recimo prije 20 godina nisu znali što je ljetnikovac, to imali kod Matoša kojeg ću malo e, kasnije spominjati, ali tako to ide sve stari pa stare i riječi međutim evo u obranu učeničkog znanja odnosno neznanja znaju oni puno nekih drugih riječi koje mi danas možda ne znamo e, znate li što je značio glagol hraniti e, koje je njegovo prvo značenje e, značio je čuvati uzdržavati i to mnogi zapravo ne zna to se može naći u starim tekstovima zato danas imamo recimo e, pohraniti nešto imamo riječ pohrana jel? a danas je nama primarno značenje glagola hraniti, onom nekog davati, jesti itd. i tako dalje i tako htjela, ne htjela ne samo ja, nego većina mojih kolega Uh, pomalo smo se počeli baviti i tim riječima koje izlaze iz našega leksika iz aktivnog leksika, a upravo sam u tom trenutku kad smo ovo pisali i završila obradu gradiva iz te vremenske raslojenosti leksika da ukratko samo kažem, radili smo pasivni leksik, arheizme, historizme, leksik na prijelazu, pomodnice, zastarilice itd. I meni je u planu za koji mjesec projekt pasivni leksik od Matoša, da malo vidimo što oni znaju. Međutim, Matoš je bio prije 100 godina, ali njima nisu poznate ni riječi iz teksta od prije 20 godina. Ova zbirka eseja profesorice Dubravka Jorajč-Tolić ima naslov 20. stoljeća u retrovizoru a izgleda da su i mnoge riječi iz 20. stoljeća zapravo u retrovizoru. Uglavnom, jedva čekam s ovom generacijom započeti ovaj projekt o pasivnom leksiku kojom ću vam sada kratko govoriti. E, Provela sam ovaj projekt već nekoliko puta i napisala ponešto o njemu. E, Odabrana je Matoševa novela Cvjeca raskršća, obavezna im je za maturu, pa reklo bi se napravimo dva u jedan. Objavljena je 908. prije stotinjak godina, i uglavnom je razumljiva, ali ipak malo, malo pa negdje oni onako zastanu. Zašto je to važno da razumiju tekst naime? Pedo, pedagozi i metodičari kažu da je to važno i zbog lektire, jer da bi čitatelj bilo koji, samo učenici, dobro razumiju cijeli tekst i da bi mu on bio jasan, mora znati najmanje 90 do 95 posto riječi, mora znati njihovo značenje. I tako smo mi krenuli na našega Matuša. A oni su svi morali pročitati i izvaditi uh, riječi koje nikako ne mogu odrediti što znače ili onako im se čine poznate, mogu pretpostaviti ili možda misle da znaju što znače. Ja sam im dala za primjer neke riječi koje će sigurno naći, primjerice dežmekast, ne znam, sad se možete sami ispitivati, čemereći, kinjiti, guvernanta, iščezav, Vam. To sam im ja dala kao primjer koje sam sigurna da će oni izdvojiti. Mislim, već nakon deseta godina i znam što će izdvajati. I oni svi tako su to imali za domaću zadaću, onda skupni rad, morali su objediniti to svoje i na kraju sam ja objedinila iz svih tih njihovih skupina riječi koje one nisu znali. Ovo je prije sto godina. Recimo riječ salaš, pastorala, orgijski, bleka, duduk, bahanacki. Moram reći da Salaš bi vjerojatno istočni Slavoni, Slavoni puno bolje znali nego moji mali zagrebčani. Tako, dakle, te riječi zapravo i nisu u njihovom očekivanom korpusu i tako dalje. Nisu znali bleka. Apsolutno im je to bilo nepoznato. Oni imaju bleka, vidjet ćemo, nešto im drugo znači. Zanimljiva je bila riječ Jurve. A, oni su čak pomislili da je u pitanju glagol juriti. Jer je rečenica sunce Jurve zalazilo oni su to tumačili kao sunce jureći zalazilo. Mislim, nije ni to loše tumačenje, ali nisu mogli znati da jurve, odnosno jur, znači već. Imaju pjesma Hanibala Lucića, jur nijedna na svijet vila, već jedna na svijetu gospođa. jel? Dakle, u riječniku su inače i jurve, i jur označeni kao arhaizmi. Onda nisu znali što znači odrinuti, stopa, suvarak, utažiti, voljko. Recimo, zanimljiva je ova riječ odrinuti, to im je bilo potpuno nepoznato. Međutim, kad smo onda malo raspravljali, onda su se sjetuli, sjetili, pa da, porinuti brod. I onda se netko sjetio da na ulaznim vratima u javnim prostorima stoji natpis RINI. I to je zapravo vrlo arhaično, ali nam još uvijek stoji i svi znamo što trebamo napraviti s tim kad kaže se RINI. Ali odrinuti im je onako bilo na prvu nekako nejasno. Pa recimo, riječ TRIJEM bila im je poznata, ali nisu uopće znali kako bi Označili, kako bi zamislili e, stvar, odnosno pojem koji ona označava. E, prhnuti, znali su da nešto vezano uz ptice, ali nisu znali što. E, recimo, kad sam radila još jednu pjesmu, i bila riječ gnjezdo. Nećete vjerovati, dio njih nije znao e, što je gnjezdo, e, kako bi to e, objasnili, pa su rekli brod za ptice. Znači, oni su to sebi nekako slikovno stavili. E, recimo prilog dosele Zavjero, zavaralo ih je ovo sele pa su mislili da je neko sele u, selo u pitanju ili doseliti se, a zapravo to znači dosad e, ono što je meni još bilo zanimljivo a može će biti i u općem slušateljstvu, jest riječ gaj i to doista je ovako zanimljivo da se pokaže kako neke riječi nestaju iz aktivnog leksika gaj, šuma, lug oni su blisko značnice nekad su ljudi razlikovali što je gaj, što je šuma, što je lug danas je sve šuma, imamo osjećaj ali ostala nam je recimo riječ lugar koja je upravo nastala prema riječi lug kao tipu šume i riječ sinj, oni znaju sinje, more, svijeto, reci, ali ne znaju što znači sinj i mislim da nitko od nas ne rabi taj pridjev u značenju uh, boje pepela siv, sivo, plav dakle, a nekad se rabilo i zanimljiva je uh, imenica blejanje <laughs> blejati zapravo prvo značenje te riječi je oglašavati se kao ovca i kao janjad a učenicima blejanje znači gledati što dugo bez razumijevanja odnosno gledati bez nekog razumijevanja u nešto, tako da i tu vidimo kako oni uopće ne znaju da se ovce na taj način glasaju, znači blejanje njima potpuno nešto drugo, znači kod Matoša ne znači ovo prvo nego baš znači to neko blejanje ovaca nekakva personifikacija bi bila i recimo onda su izdvojili riječi čas, čedo, djevojče gđica, odnosno gospođica jecanje i zanimljivo je bilo za riječ gospođica oni apsolutno znaju što to znači gospođa je još uvijek vrlo aktivna gospođica nešto malo rijeđe a onda su rekli da nikad ne bi upotrijebili u razgovoru tu riječ Ozna, kako bi označili njome svoju prijateljicu, a ako bi je upotrijebili, onda bi to bila, kaže, ironija ili humor. To je isto zanimljivo kako se pomiču stvari na neki način. Pa riječ graja, pa riječ jezditi. Zanimljivom je bilo da riječ kotlina apsolutno ne znaju, osim u sintagmi e, požeška kotlina. Tu im je nekako bilo poznato. I uglavnom tako oni svašta nešto ne znaju, a za kraj spremila sam vam još jednu zanimljivu priču o chatu, e, chat GPT-u i lektiri. Kad sam radila Prijana Lovru, morali su ispisati karakterizaciju likova iz e, Prijana Lovre, vrlo lagano, već dugo ja ne radim klasične, već dugo ne radim klasične lektire, jer to je postalo u današnje vrijeme nemoguće, prije 20-25 godina to su radile mame, bake, tete možda čak i djedovi a danas je sve moguće internet i uglavnom radim drugačije tako dakle da ne mogu zapravo prepisati moraju nešto sami napraviti trebali su izvaditi iz tog kratkog teksta to je pripovjetka karakterizaciju likova i oni sretni, ja sretna, vide da im je lagano došli svi, svi imaju zadaće, lijepo napisano ja pokupim bilježnice, krenim čitati na miru nakon nastave i svi imaju neke čudne likove koji su uopće ne javljaju Prijanu Lovri, neke gostioničarke, zločeste majke, čudna neka imena, ali sve lijepo napisano, čak imaju i citate za te sve likove. I samo dva učenika imaju stvarne podatke i i pripovjetke. I eto mene na drugom satu, oni sretni, misle kako je sve to divno i ja nježno krenem dalje u poštenju, prepisivanju, uključivanju mozga i tako dalje. Međutim, Neću im reći da su prepisali, nego kažem kako nije pošteno prepisivati. I kažu ne meni, ali to ipak piše negdje. Ja kažem, ne piše kod šeno je. I tad jedna učenica digne ruku i kaže, profesorice, možda u našoj knjizi o Prijanu Lovri piše drugačije nego u vašoj. Možda mi imamo druge likove. Evo tu sam ja ponovno zastala par sekundi, hoću li se smijati ili plakati, odabrala sam smijeh jer je to zapravo najbolje i svi smo na kraju bili sretni i nadam se da više to neće nikada ponoviti. Dragi maturanti, nemojte ni vi oslanjati se na chat GPT, slušajte Radio Maturu i čitajte knjige. Sretna nova svima!